la kalkulatzen ditu e parte jarzia berizizaten duteuten hoita bat pasa bada eta oranben kalkulatzen dituzlaik e LBek egin dituen mila berge Newtonita zazpi botzak. E helBek representatzen du eskualerian bergeita zorzi, kaots bost eben, a, a, ola, eta guk bergeita hameka berjoita bat. Or auch kas tuszu taikara agertu baita ere koordinazio rurala uh, emaitzak ez direla kontutan hartuak izan? Be koordinazio rurala ke ber grupentsudogo eben indutela eskolean. Bena badakigu iundanotik uelbek egin ditu botzak biernuan ere eta horiek ez dira kundatzenal hori ez du sekula ebe pobatzenalko. Bena koordinazio ruralekoak eta uelbek egin dituen botzak bihar nuan, uh, elgar uh, Iten dute ordian egun klarki agertzen da ebera majoritatea badoula eskolerrian ere